Du har till Radio Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för dagens program är Rikard Steinberg. Och telefonnumren till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vill du ha kontakt med kommunisterna så går du in på www.skp.se Där finns kontaktinformation till resten av landet. Då har du naturligtvis lyssnat på den här sändningen i efterhand på www.kommunist.se Där läggs våra sändningar upp eh, ett par dagar efter vi har sänt dem här. Så där kan ni som missar något program även gå in på www.kommunist.se Ni som bor i Krokarna, ni kommer naturligtvis till Södra Förståsgatan 132, där Borlats kommunisterna och Malmö kommunisterna har gemensam lokal. Och där är öppet säkert varje onsdag mellan 19 och 21. Vi är i andra tider också, men då och ni ringde till telefonnummer 040-611-8882 för att vara säkra på att arenan just när ni hade tänkt komma. Men onsdagen är vi alltid där så passa på att försöka komma kom en onsdag. Vi ska köra postgivaren mot oss därför att vi behöver pengar nu när det är dags för valrörelsen. Vi får ju själv betala olika flygblad och allting annat det är ju inte så som de statsfinansierade partierna i har de sju partierna som sitter i riksdagen men även andra som har lever på statliga bidrag vårt påstyr nummer är 421-53-84-1 märk talongen Radio Kommunist så går det till denna verksamheten vi vill gärna kunna sända mer men då måste vi få in lite pengar. Jag sa att Viktor och Jan var i studion och det är precis som vanligt. Vi ska börja med programmet, vi ska börja med den arbetslösa. Det förändrar sig inte mycket alltså från, från gång till gång det är ju så att nu har man öppnat upp AMS igen innan så drog man ner så jättemycket på AMS nu är det så alltså, där är ungefär 2,5 tusen mer människor arbetslösa denna veckan i förhållande till förra veckan, men av dem så är det har... Inte av dem, för förmodligen är det andra folk då som har placerat i armsåtgärder. Där har man alltså ökat med har ökat med 3000 människor, fler, 3000 fler deltar i armsåtgärder. Och sen är det naturligtvis massor av folk som måste delta i sådana åtgärder som alltså att vad heter det alltså där, där samhället betalar eh, deras lön för att de ska, en del kallar det för praktisera, men de får också lönebidrag för många, alltså företagen, de skickar ut och ger företagen gratis arbetskraft, och det gjorde man ju i och för sig i den förra regeringen också, där hade vi de där jobben så kallade, men de, de gick ju, jobben gick ju till den offentliga sektorn, här har den borgerliga regeringen ökat ut, utvidgat, det är så nu är det privata företag också som kan få gratis arbetskraft, och gratis arbetskraft, det hade ju inte gjort någonting om det var den offentliga sektorn tycker vi, men när man ska gå in och skapa profit till privata företag så är det naturligtvis fel att de får bidrag, för vi vet ju hur, vad de tycker om bidrag de vill ju absolut inte att folk skulle taget ha några bidrag, men de har ingenting emot att vältra subventioner över de, över de privata företagen det är fullt okej okay, enligt deras mening vi ska också ta upp lite grann om om hur man använder de här pengarna till exempel till EU-avgifterna där är ju har man nu beslutat att man ska öka eh, utbetalningen till EU, vi ska betala ut nästa år har man budgeterat 30 miljarder kronor i EU-avgifter. Det är ganska mycket pengar som vi skulle kunna använda till att lösa många problem inom den till exempel offentliga sektorn eller skapa ännu fler jobb här eh, i, i Sverige. Ah, okay. Nu är det så att man betalar 30 miljarder till... till till EU och ungefär 10 miljarder får vi tillbaka i olika former av EU-stöd. Och då, då innebär det ju att vi lägger ut 20 miljarder på ...på att mm. subventionera de franska bönderna och, och bönder... ...den jordbrukspolitik, också med en massa bidrag... ...där har man ingenting emot att subventionera EU på så vis. Och det är ju faktiskt så också att alla de samtliga... ...de sju partierna är överens om en eh, proposition... ...som man kommer att lägga nu under hösten... ...som innebär att... Eh, att vi ska EU-anpassa statsskicket. Det är ju så att i statsskick- regeringsformens första paragraf så hittar du att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det tänker man nu i, i den regeringsformen tänker man nu skriva in att vi också är medlemmar i EU. Och det innebär ju att eftersom EU bestämmer då över um, Alltså man kan säga egentligen att all offentlig makt i Sverige utgår från EU-byråkratin numera. Det är ju mycket lite vi har att säga ifrån om. Det hör vi ju alltid, alltid när det gäller. Alltså då är EU bestämt så det kan ni inte ändra på. Och det måste vi göra. Men då alltså är det ju i strid mot regeringsformen egentligen. När man tar sådana direktiv. Men det vill man inte erkänna och det har då alla de sju partierna i riksdagen beslutat sig för att ta med det i regeringsformen då är det liksom tycker man det på något vis är grönt vi tycker naturligtvis inte det att det är grönt vi tycker alltså att makten över den svenska politiken ska utgå från det svenska folket eller människorna som bor i Sverige vi tycker inte att eu har är särskilt lämpade att styra och bestämma över hur vi ska ordna våra liv här i Sverige och därför står ju vårt parti kvar vid kravet om so att Sverige ska lämna EU. Vi vet att EU... Det är en allians, eller vad ska man säga, det är en apparat för storkapitalet, för storfinansen, för att plundra det arbetande folket. Alla åtgärder man vidtar i EU och i EU-börkartin är till för att gynna storfinanserna och kapitalet. Vi har sett det nu, hur man ska anpassa den så kallad lagstiftningen vad det gäller de fackliga rättigheterna. Det innebär alltså egentligen den anpassning man också kommer till att lägga propositionen ut i hösten innebär också att man kommer till att öppna vägen för lönedumpning. Därför att det är inskränkande av den fria rörligheten för varor och tjänster om Sveriges arbetarklass kräver att de som kommer hit här till att jobba ska jobba under samma eh, avtal som vi har här i Sverige det är naturligtvis en handling av solidaritet det handlar om att vi är solidariska med våra arbetskamrater som kommer från andra länder och vill jobba här det är ju inte mer än rätt alltså att, att de får precis samma löner som vi har, har i Sverige vi har den levnadsnivån vi har i Sverige det är naturligtvis en handling av solidaritet om vi ser till att alla kommer hit här här vill ju gärna folk eller andra, andra företag som vill skicka hit och dumpa lönerna Betalar de betydligt mindre än vad svensk arbetarklass har betalt. Det, det gör de ju stora profiter. Och det kommer ju naturligtvis inte. Det dröjer länge för en svensk företag registrerar sig utomlands för att sen kunna ta hit eh, arbetskrafter. Vi ser redan det har börjat. Huskvarorna ska nu flytta utomlands. Jag vet inte hur många jobb i, i Sverige det innebär. Men en treföljd jobb på ett ställe var åtminstone som kommer att försvinna i utlandet. För vem vet, de kommer kanske till att komma hit här som entreprenörer eller något annat. Och då kan de utnyttja den lagstiftningen som man har genomfört för att hjälpa EU-byråkratin, eller för att EU-byråkratin ska kunna hjälpa storfinansen. Ja, självklart är det ju rent på att när man påstår på något sätt att det här är liksom ingenting med att man vill slå sönder de framgångar som arbetarrörelsen har kunnat tillskanska sig under förra århundradet. Eller, eller man kan ju rätt sagt under, i Sverige för Sverige del det väl en 140-årskamp. Men, alltså, skulle man inte vara emot det här, då har de ju självklart inte, då har krävt att de här skulle ha haft ett kollektiv ofta. då har de ju krävt kanske till och med att när vi vill att Sveriges kollektivavtalsmodell ska finnas i Estland. Men det är ju inte så att de kräver det utan de kräver ju självklart ju någon form att man ska konkurrera så att man ska pressa ner lönerna. Så den historien på något sätt om att EU skulle vara någon form av, jag vet inte, en demokratisk utvecklare, den, den, den syns ju väldigt tydligt här ju vad det är för någonting. Det är ju ett verktyg för just som du säger, att stärka kapitalets makt här, inte bara i Sverige. Utan eh, faktiskt i hela världen måste jag säga så. Mm. Och, och det är också någonting som vi kommer ihåg från medlems, eller, ja, medlemsfolkomröstningen 1994 när det var frågan om det svenska kollektivavtalsmodellen. Då var den ju verkligen aktuellt. En som var ordförande för det då, det var Erland Olausen Det var en chef för LLUs eh, rättsskydd. Uh, uh, och vad för det löntagare för Europa för den fackliga rådelsen eller den fackliga burkartin här i Sverige de topparna i facket var ju väldigt nällade om att vi skulle komma med där för man skulle ju naturligtvis stötta upp socialdemokraterna och kapitalet så att vi skulle kunna pressa in folket eller pressas in i EU Erlano Lawson han har nu kommit tydligen på andra tankar han har nu förstått det. Och säger andra saker. För nu, nu säger han. Eh, nu säger han ju. Med de eu Med laval och Och allting annat. Och nu säger han. Då, då har det grundläggande. Förutsättningar för vårt medlemskap. I EU raderats. Då är det min övertygelse. Att vi inte kan vara, vara medlemmar. I den här klubben. Det är ju bra att han inser det. Men han insåg det 15 år. Han är numera ju Elias vice ordförande och, och det skulle naturligtvis han tagit med sig till Vanja lombi när de nu pressar igenom Lissabon-fördraget som ytterligare kommer till att förstärka den EU-byråkratin som vill ha makten över Sverige. Den EU-byråkratin som ska prioriteras i den svenska grundlagsförändringen eller regeringsformen innan vi gått på så tänkte jag bara så det var ju väldigt märkligt att han kommer med det påståendet nu, nu när han var så tyst liksom. Jag undrar just när det gäller det här med Lisabonfördraget, för jag hörde inte ett knyst på honom att han skulle springa omkring och säga att vi måste kräva en folkomröstning och i den folkomröstningen ska vi försöka kräva att vi har, äh, vet du, att man ska säga nej till den här grundlagen, för han borde ju veta vad det innebar idag i, i sådana fall när man äh, tog det här beslutet i, i riksdagen. Det vet den säkert, men deras lojalitet dels med socialdemokratin och deras lojalitet framförallt med kapitalet är så stor så de vågar inte ifrågasätta någonting. Det är det som är så beklämmande. <mär> Tonight, I want to with you tonight. Ooh. I once came around and it to to me. Up, up, ooh, If been watching me closely in the shoreline, what do you see? You work hard for me every day, and I need rain wear the red my pants. it's a Friday night, I want Kommunist, Sveriges kommunistiska parti Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det är som är i studion är Jan och Viktor vi pratade innan om arbetslösheten nu ska vi prata om en fråga som vi har fått från en kamrat som heter Kristor eh, eh, som vi får in en hel del frågor via mejl och sånt och vi vill försöka besvara och det blir Viktor som ska besvara det mesta för jag har lite svårt med, med näsan idag. Den rinner åt er Ja, vi Jag kan läsa upp frågan. Hej, jag brukar lyssna till era sändningar via webben. Det är alltid uppskattat. Han står och lyssnar via www.kommunist.se men jag har en fråga till er. Vilken klass tillhörde Karl Marx själv? Som jag kan säga, det måste han ha tillhört den improduktiva klassen. En tid inte tillhörde Borgesin, utan transproletariatet. Som generalkapitalismen anser han om att överlägg sina andra samhällstänkare, Men han hade fel på en mycket väsentlig punkt. Det var arbetarklassen som skulle komma att köpas av kapitalisterna och förådar revolutionen. Inte transproletariatet. Det, det var nog skådar... Ett växande trospolitärhöjt så är det fel att beteckna LU-medlemmarna med anställning som proletärer, kamratläst kristna. Ja, det, det är en lite intressant fråga för Karl Marx. Han, han hade väl olika livssituationer under hela sitt liv egentligen. Men han är ju född i en välbärgad familj. Han kom ju därifrån. Hans far var advokat och som på den tiden kännetecknade sig väl lite som radikal om man skulle med den tidens dokumeter. Och så man skulle ju kunna säga att han tillhörde någon form av familj egentligen. Han hade en egen mm. advokat. På. Mm. Så, så han kommer ju där. Och det är ju, det är ju en självklarhet. Jag menar, menar studier var ju inte gratis på den här tiden. Och han läste vid universitet också. Så att det, det är ju en person som måste ju ha varit relativt värdbehörd för att kunna studera de sakerna. Och, jag menar, inriktningen var ju också inte det var inte så fett på hela Det var ju inte så att han läste någon form av eh, vad ska man säga, trädgårdskunskap så han skulle kunna bli en bättre bonde på någon folkhögskola eller <laughs> något sådant. Eh, han skulle ju följa i sin fars förutsteg egentligen bli jurist som han tyckte att man eh, var tvungen att läsa filosofi ja, egentligen för att man skulle kunna förstå eh, alltihopa igen i, i hela världen. Eh, både med hans eget yrke och så vidare. Så, så att eh, man kan väl säga att eh, han tillhörde ju en eh, familj från början sen under livet så, så det är det ju lite svårare att beteckna honom för att han, han levde ju dels han lev, man kan ju inte säga att han levde så mycket på hans författarskap men han, han levde ju en del på översättningar och sådana här saker som han fick en inkomst och samt att han levde ju på bidrag från sin vän Engelsen hans alltså, ekonomiska situation blev väldigt, väldigt svär, ju väldigt svår i livet det var ju många av hans barn som dog också under livet så i förtid död så så att jag menar men det är inte rätt att kalla honom ändå. jag kunde inte greppa eller att det var en torspudetariat ändå inte vad du så han, han gifte sig ju med han gifte sig ju egentligen rik därför mm. att Jenny hans fru kom från Audlie och mm. eh, ganska stort men det, det förändrar inte den Klassbusskönen. Han kommer naturligtvis från ett smöröp av val. Men sen så jobbar han ju faktiskt, också mm. som mm. redaktör, jag vet inte för det är lite nöje, Allgemeine eller någonting i den. Jag är inte säker på att. Uh, uttalade rätt de bytte namn rätt ofta på tändningen ja, därför att de förbjuds ju då olika, uh, det fanns ju de så kallade antisocialer så, så jag menar han jobbar ju också faktiskt, men, men då när han gjorde och skrev kapitalet det var ju ett hittillsjobb han, han ville ju skriva det och då var ju då han istor, till stor del försördes av Fredrik Engels som också kom från en eh, borlig miljö, hans för fabriksägare och. och och ja, han själv också var fabriksandrar men just det att man kommer från en annan klass så kan man ju ändå bli kommunist och socialist det innebär ju inte automatiskt alltså, att man är reaktionär bara för att man kommer från en annan klass men vi säger ju att ja, det proletariatet är den, är den revolutionära klassen som klass betraktat så, så så men, men sen kan jag ju förstå nu att eh, man i ifrågasätter egentligen det, där. alltså nu anser vi ju inte alla som är arbetslösa eller på något vis sjukskrivna eller på något som trausproletariatet traus det är ju ofta ett skikt av småborgerligheten som blir ruinerade som egentligen är desperata och, och ofta då går kapitalets örende, exempel som man gjorde här tidigare som strejkbrytare på olika för då var man rekryterar folk från, från egentligen de skik skikten som slogs av ut av den framväxande kapitalismen men det är klart att är alltså många från alla klasser kan man hamna nere i trauspolitariatet så kallat men ähm, det utgör ju alltså just den där att de skulle, som man menar på, att de hade en tendens emellan att, att, att sälja ut, om man ska säga, föröda revolutionen utgick egentligen från, många gånger från en form av desperation att man måste helt enkelt överleva på dagen där, där, där finns liksom ingen och men man ser det som en desperation helt enkelt Så, men just det här med att det var arbetarklassen skulle köpas av kapitalisterna och föröda revolutionen inte, alltså detta är ju tydligt beskrivet ju att hur man kommer att använda det överskottet från de olika, som då man kallade kolonierna, för att kunna ge just de här arbetarklassens ledare en form av vad ska man säga, bekväma <laughs> vet nu, livsföring i landet och på så vis mer eller mindre för dem att hålla tyst. Och, det, och där hade vi ett väldigt bra exempel ju, just när det gäller LOs ledning kan man ju säga, har vi personer som tjänar runt 100 000 kronor i månaden. Och, och självklart är, det, är de någon Väldigt, väldigt måna om att eh, på något sätt eh, hålla sig kvar vid de här positionerna. Ju. Så, så att deras intressen stämmer ju inte. Eh alltid överens med arbetarklassen så de vill ju tydligt säga nej, nej det är sällan egentligen <laughs> det <är still> <laughs> fransch, kan man säga för vi kan säga EU vi, ja, vi kan säga alla möjliga situationer det, det gäller lönekampen det gäller allting där man försöker anpassa sig till kapitalet men och, och det är klart alltså kapitalet har ju försökt att köpa, äh, köpa arbetarklassen men framförallt så är det ju saker och ting som avgörs genom den ideologiska kampen som sker i samhället och där har ju naturligtvis kommunisterna varit alldeles socialdemokraternas eh, ideologiska kamp har ju bestått det att påstå alltså att inte tjänar egentligen klasskampen utan vi sitter i samma båt och alla de visorna känner vi igen efter den allmänna rösträtten då, från, känner vi igen från, från den propaganda som har skett i samhället och, och det, det är det som är viktigt, alltså för jag menar, kan man vara utan att vara medveten om det arbetarklass är ju en objektiv betingelse hur man står i produktionsprocessen men alla är inte medvetna om det är arbetarklass och jag tror det är egentligen det som är, är, är problemet Om man är då inte heller medveten om vilka intressemotsättningar som råder mellan kapital och arbete, jag tror det är det som är det stora problemet det är egentligen inte, alltså det är ju inte det är inte då att vi kan förvänta oss att trots på något vis ska göra revolutionerna utan det måste ju vara, alltså medvetenheten måste öka i arbetarklassen, arbetarklassen måste börja ta ideologisk kamp, vi måste få föra ideologisk kamp helt enkelt mot borligheten för att kunna eh, göra framsteg inom arbetarklassen för det är inte så att det finns någon mellanideologi som socialdemokratin vänsterpartiet och många andra påstår, alltså det finns borgerliga och socialistiska ideologier. alltså Kapitalet så, så är man ju, stödjer man en borgerligaste ja, Sen så kan den ta sig i olika formål. Det är ju självklarhet att borgerligheten är ju inte... Alltså, den skulle ju inte kunna vara kapabel till att styra om den inte hade haft personer som kan eh, som kan på sätt och vis framför att det kapitalistiska budskapet är det bästa som existerar. Och det döljer man. Alltså man gör det ju på olika sätt ju. Det är där man har ju. Jag menar, socialdemokratin har ju ändå vägen satsa att vara mer eller mindre det kapitalistiska systemets eh, främsta våpendagar eh, hos eh, arbetarklassen för jag menar, inom arbetarklassen Ja, inom arbetarklassen ska säga så för att det är ändå rätt många som är helt klar även om man kanske går och röstar på eh, partier som som ändå förstår ändå var de står någonstans eh, att de ändå stödjer eh, vet de stora företagen den där eh, Historien om att de skulle stå på arbetarklassens sida. Är det nog ändå rätt många som nog inte tror <trycker> att det är sant? Ja, men jag tror det är viktigt att släppa fast det. Alltså, där finns det inte någon mellanliggande ideologi. Antingen finns det proletariatets ideologi, alltså marxismen, eller så är det den borgerliga ideologin. Och det, den, den där det mellan liksom är bara olika varianter av borgerlig ideologi. Det, det är helt klart. Alltså därför att ägandet, det är det som är det viktiga. Då ställer man sig till frågan om ägandet av produktionsmedel. Äger man för att det ska vara privaträtt, då är man för den bårliga Och annars är man socialist och då vill man att samhället ska ta hand om de rikedomar vi skapar. <skratt> Rock and roll, going down to the corner Pick up my sweetie pie She my rock and roll, baby She the apple on my eye. I'm ready. Ready, ready ready, ready, I'm ready Ready, ready, steady I'm ready Ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, ready. To rock and roll With the place top cats And the dunk I'm gonna keep on my shoes Roll up my faded jeans Grab the rock and roll, baby For on the steam. <gasps> left done a shuffle to the right rock and roll to the oole oole and i'm ready, ready, ready, ready. i'm ready vi svarar nyss på en fråga från Krister angående Marx, klassdilleriet och, och sen naturligtvis arbetarklassen. Den ideologiska kampen som ständigt pågår, det är viktigt. Och det är intressant. Fortsätt gärna att skicka in frågor så som Krist har gjort. Och jag kommer inte ihåg förra gången vi svarade på frågor. Det var lite otur för det fungerar inte backupen. Back vi ska ta hans frågor igen. Och då och skickar mig de frågorna till att i kommunisterna att skp.se så kommer frågorna fram och vi ger svarar så fort som möjligt i, i radioprogrammet. En del frågor är kanske likartade och då, då, vi, då tar vi upp dem eh, tillsammans. Och inga frågor är doma heller? Nej, absolut inte. Bara skicka in dem. Frågorna. Nu ska Viktor berätta lite om studenternas situation. Och vad som kommer till att drabba de utländska studenterna som kommer hit här för att studera och lära sig lite mer om Sverige har någonting att lära ut ja, det har pågått rätt stora reformer i, i, på universiteten de senaste vad ska man säga, sista 15 åren har gått sådant. Man börjar egentligen med en, en reform som gjorde mer eller mindre att alla som skulle läsa på gymnasieskolan skulle, skulle läsa på universiteten. Så de skulle få en behörighet sen när man var klara. Tidigare hade man tvååriga linjer och så vidare, nu skulle alla vara treåriga program. Och detta var, ju, detta var ju helt rätt. Alltså. De nya produ eh, produktionskraven kräver ju att man har mer utbildning. Och, och det ska också vara så att en person, oavsett vilket val man väljer, sen ska ha en möjlighet att kunna studera vidare sen om man, man känner för det. är helt ändra inriktning på yrken, eh, helt och hållet. Så, så att det var väldigt välkommet. Problemet var här att när man gjorde den här reformen så fick man ju en väldigt stor tillökning av eh, vet du nog, folk som ville studera på universitetet. Men man ökar ju inte de ekonomiska anslagen i samma mån ju. Så att den historien som många, ni hör oftast i debatten att ju men den här har lett till en form av kvalitetsförsämring och så vidare. Alltså den är ju delvis sant men det är ju som du sa förra gången på, på, på programmet, ju. det är en sanning med modifikation ju. Alltså utbildning är ju en, en form av en allmän rättighet som ska gälla alla ju men Och det är ju självklart att alla ska ha möjlighet tillgång för att läsa vidare. Men man måste ju också i den mån utöka de resurserna som finns på universiteten. Och särskilt har ju de, de som inte är ekonomiskt vinstgivande sen direkt i framtiden, de har ju drabbats oerhört hårt alltså. Särskilt ämnen inom humaniora eh, har ju drabbats väldigt, väldigt hårt eh, under den senaste. Delen. Och då har man ju kommit till den eh, konklusionen och menar ju att ja, universiteten, och man har ändå kommit fram till att universiteten har för mycket pengar. men vad man har gjort nu det är att man på något sätt har vad heter det, ändrat blickfånget hos människor så att man ska, människor ska gå omkring och säga det vi vill ha mer anslag. Då har man precis som Sverige Sverigedemokraterna gör, då hittar man en grupp någonstans som på något sätt skulle vara i motsättning alltså motsättningen till att vi har, försvinner den här gruppen eller får den här gruppen betala för sig. Då blir då har vi helt plötsligt någon form av Shangri-La på universiteten och hur mycket resurser som helst. Och den här gruppen är då avgifter för utländska studenter som är utanför ESS-området, det vill säga då hela EU plus Norge, Island och Liechtenstein. Då menar man att människor som kommer någon ska betala. Och för det första så har vi kommunister den här synen att alla studier ska vara gratis, liksom för alla. Så, så är det bara. Det, det är ju ändå den grundsynen som vi har. Det är en mänsklig rättighet. Det är egentligen ingen handelsvara. Men Grejen är att argumenten som man har hört har varit väldigt märklig. Jag läste en debattartikel om en kvinna som heter Margareta Paulsson. Hon är riksdagsledamot. Hon är väl... För Moderaterna. Ja, för hon Moderaterna. Är ja, hon, är, hon är från i närheten. Hon är från som Och hon har skrivit en väldigt märklig debattartikel. Hon menar på att det är självklart att vi ska ta betalt för eh, studenter som kommer utanför det här ESS-området. Jag menar, det är, ju, alltså varför ska rika kineser, amerikaner och, och, och, och indier komma hit här och studera gratis? Och vi första, när man hör det först ju, som i den bästa populistiska andan så kan det ju låta rätt. Men, men grejen är ju, det, det är ju de här, de här rika indierna och sånt de kommer ju liksom inte till Lunds universitet att studera. I så fall läser de ju på något annat universitet eh, särskilt liggande ett privat som är väldigt väldigt dyrt att studera på. Utan just de som kommer är ju människor som har klarat sig eh, har kanske no någon linda husat inkomst med eh, föräldrarna och sen som bekostar studierna här. Det är ju inte så att de, de är ju direkt rika eller något sånt. Men samtidigt så är det just den här ideologiska debatten som vi var lite inne på, på de för, det som ett logiskt tid om. Det handlar egentligen om ska högre studier vara gratis eller inte. Och det som har visat sig alltså i undersökningen alltså de länderna i EU som har infört det här har alltså infört eh, att man ska ta eh, ut en avgift för de eh, st studerande som eh, bor i själva landet alltså, som är medborgare eller vad de nu är för någonting. så att det är ju en form av en alltså just eh, i det här systemet man ska, man ska börja ta betalt alltså få universitet och det är ju självklart någonting som eh, vi är väldigt starkt emot och då att man ju egentligen till det där gamla systemet igen där var bara småborgerligheterna och eh, nu vet jag inte om det är storfinansens ja, barn och råd att äh, gå på universitetet och få sig högre utbildning alltså rent om man ska säga rent tekniskt så, så är det ju egentligen en form av äh, vad ska man säga en framstegsfientlig reform för, för att ta betalt för människor att studera på universitetet för att det kommer ju bara hindra utvecklingen egentligen av produktiviteten i det här landet ju Absolut, vad du? Hon heter Ann-Marie Poulsen Nej hon heter Margareta Poulsen Ja, okej. Okay. Men du, det var väl hon jag, om jag minns rätt så har hon en kvarttjänst eller något sånt som någon docent eller någonting i, i Lund också på universitetet. Samtidigt har hon en egen eh, byrå eller någon konsultbyrå. Så jag tror hon hade brevigkomst i, i sitt man och arvode på nästan en miljon kronor. Det är klart de människorna har råd till att Betalde. Jag tycker egentligen, alltså riksdagsmännen, de skulle vara oavlönade. Det hade varit en mer rättvis reform än, än att ta från än att ta för från menar arbetarbarn som vill gå en utbildning. De skulle då få behålla sin lön naturligtvis från tidigare tillfälle. Men, men Alltså, det, det är sånt de kan slänga över sig naturligtvis vi kommunister vi kräver ju en studielön också. vi nöjer oss inte bara med att, att det ska vara gratis vi vill ha en alltså att för, för det är ett, någonting man vidtar och studerar och utvecklar sig för att man ska kunna delta i den framtida produktionen och jag menar ska man nu börja ta betalt över oss, då blir det ju ytterligare så alltså, en fråga om klass och klassfråga och därför att nu ser vi och nu har man ju infört nationella prov till det väl till inte. man kommer väl snart att vara där också men i varje fall från tredje klass har man nu gjort de första nationella proven och det visar sig att även där är det, syns det tydligt alltså att det är en klass, klass um, vilken klass man kommer ifrån det, där avgörs också resultaten av proven alltså vi behöver ha mer och bättre utbildning för alla människor i det här samhället det är inte bara den där lilla rika klicken och borgligheten och storkapitalets barn som behöver utbildning. de klarar sig ofta ändå för de kan ju få jobb på sin fars firma utan att kunna ett jävla dog det vet vi ju från många tillfällen hur de har gjort sådana karriärer men, men alltså för att kunna delta i den framtida produktionen för att dra ner på arbetslöshet. Jag menar det är ju beklemmande att höra till exempel nu att de behöver ha arbetskraftsinförhandling från Indien till exempel och andra länder för, för i, i data det dataprogrammering och sånt. Varför har det svenska samhället inte kunnat lärt ut sådana saker när vi har en halv miljon människor arbetslösa? Alltså, där är ju något fel på universiteten. Något grundläggande, eller på utbildningsanstalterna. Något, något grundläggande fel eftersom människor här ska behöva gå arbetslösa och inte ha de kunskaperna vi egentligen borde, borde ha i samhället nu har jag ingenting emot Indien och sånt. Men om man ser det samhällsekonomiskt så är det, ju, det är ju naturligtvis fel att ett samhälle inte utbildar den arbetskraft eller den äh, skaffar sig de kunskaperna som man behöver i framtiden. Det är ju det man har totalt missat. Här. Man har missat att utveckla människor då i datakunskaper och alla möjliga kunskaper om man behöver ta till sådana åtgärder nu. Och det är ett svineri också att göra ja, så. För man tömmer ju liksom de andra fattigare länderna just på den kunskapen som de behöver. Man har sett väldigt tydligt hur man har gjort sådana här saker när det gäller Latinamerika, när det gäller läkare till exempel. Mm. man har importerat väldigt mycket läkare till USA istället för att utbilda sina egna. Så, så att eh, det, är ju, det är ju ett steg, ett led i nästan en kolonialpolitik ska man, om man eh, ska vara helt ärlig. Men sen så har det ju kommit också just, eh, det kommer att komma, man tror att det kommer komma i olika steg reformer. Bland annat är det en reform till som kommer på universitetet så som man menar på att man ska ha en form av affärsidé för att man ska kunna forska vidare, alltså man ska kunna tjäna pengar på allt. Och det är så här, så självklart att det blir väldigt, väldigt svårt för dem som sådär till exempel litteraturvetenskap eller vad det nu är för någonting. Någon form av kultur istället för att ha någon form av teknikutbildning då Och jag menar, de här, alla de här aspekterna, de behövs ju i ett samhälle för att samhället ska kunna gå vidare. Men man kan ju inte bara ha lära sig om tekniken och sluntar i resten. Utan, det, det är ju vad ska man säga, två sidor på ett mynt egentligen att båda två alltså måste ha lika mycket eh, resursanslag. Sen har det kommit också en del eh, konstiga gi på alltså man märker att vissa människor att de är efterblivna när de är, både, både från universiteten och från forskarvärlden men också från politiker och man vill att man ska publicera bland annat fler texter på engelska eftersom man vill ha det som ett forskarspråk i engelska och, och vissa lägen, ja visst det, jag menar, det är bra att det finns ett forskarspråk i sig själva men Alltså den tekniska utvecklingen kommer ligga om fem år kommer ha så bra översättningsprogram så att man bara trycker igenom, genom usb minnet en avhandling och sen så skrivs den på engelska så det finns liksom ingen anledning att själv sitta knappa ner en, en form av se eh, uppsats eller vad det en forskarrapport på, eh, på engelska. Så, så, så att det märks egentligen att man är, man är helt efterbliven när det gäller just den här saken. Jag kan förstå att människor som hon, Margareta Pålsson, som ändå tillhör ser det som en form för att hennes eh, största bidragsgivare ska kunna känna mer profit det vill säga storfinanserna att man ska ha privata universitet mm. ja och, och det är ju så faktiskt alltså, de, de, de, de är, är ju pådrivande i kampen mot de fattiga länderna man vill öta eh, fattiga ländernas både humankapital kan säga men även naturligtvis deras tillgångar privatiseras det ska öppnas upp så för Jesus storföretag att känna profeter där och deras rovar och sånt men jag menar vi tömmer de länderna på lökare för att vi ska ha inte att vi inte vill utbilda tillräckligt med läkare och, och samma med datateknik och allting sånt och det är naturligtvis en väldig misshushållning med de, de tillgångar vi har i Sverige och framförallt är det ju vansinnigt när en halv miljon människor står utanför den här ordinarie arbetsmarknaden förmodligen är det ännu fler men man har lyckats stölja det i det så kallade utanförskapet alltså det är som ja, alltså. Det, det skulle man importera någon form av arbetskraftsinvandring, särskilt när man inte har någon, när man, när man har så pass stor arbetslöshet, då måste det vara någon. Alltså, jag kan är väldigt svårt att tänka mig vad det skulle vara för någonting, men det måste vara någon bombrytande, helt nytt, särskilt special superkompetens som är väldigt, väldigt svår att lära ut på något universitet. Så man måste importera kanske 3-4 stycken så någon kan bara undervisa på universitetet. Men det, det är väl. Det skulle vara det i så fall. Alla människor kan ta allting. Och har du -kommunist, Svensk Kommunistiska parti i Börland och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det som är i studion heter Viktor och Jan vi pratar nu som studenternas situation eller att man nu vill börja avgiftsbelägga för stud studenter som kommer från utlandet det innebär ju naturligtvis om, om det blir en vanlig pra praxis runt om så innebär det ju att naturligtvis att svenska studenter också får betala i utlandet och och, och snart kommer det naturligtvis till va? nästa grupp, inte bara utländska studenter som ska betala utan då blir det andra. Kanske de från övriga EU-länder och sen blir det svenska studenter också. Det är ett sätt alltså, att öppna upp för en, att studier och utbildning ska kosta pengar det är ett sätt alltså att göra den till en privat sak i förhållande till samhället det är det som är egentligen det farligaste med den men det är ändå, det är ändå intressant att man just använder sig av att det är utländska alltså att de är inte ärande, de har blivit populärt i Sverige tycker jag, senaste tiden Sverigedemokraterna har ju bland annat vi har tagit upp dem flera gånger vi har förklarat vad de är för någonting men det är ändå intressant att eh, kommentera lite den artikeln som med den här artikeln som Jimmy Åkesson hade skrivit i Aftonbladet som har ändå varit uppe rätt mycket på tapeten den sista tiden där man har menat att muslimerna är vårt största utländska helt som finns här i Sverige. Nu vet jag inte om utlänning bor i Sverige. Då kan de ju inte vara utländska hot längre. Så, så redan där är det lite märklig vändning i, i, i den här artikeln. Men det är just det här ju att man ska, precis som Sverigdemokraterna gör, istället för att attackera de problemen som finns i samhället, så utser man någon typ av syndabock och som du brukar säga, ja då sparkar man neråt helt enkelt. Man sparkar mot en grupp som och rent i allmänhet så som är väldigt svårt alltså det är inte svårt att försvara sig mot det men äh, till och med han, han har blivit kritiserad för den här debattartikeln och, och han menar väl på att men äh, jag kanske hade no några fel men, men det kan vara så eftersom det inte har funnits någon forskning, forskning det påminner lite faktiskt om antikommunismen och deras forskning där man påstår mer eller mindre äh, vad som helst och sen äh, men det kan vara så äh, man vet inte liksom men eh, att Sverigedemokraterna, alltså det enda som är bra kanske just med den här debattartikeln är ju att de som vet du, har försökt att påstå att Sverigedemokraterna är någon form av eh, invandringskritisk parti alltså inte ett invandrarkritiskt parti om man ska säga så att de är någonting mitt emellan och, och de är ändå inte så farliga tycker jag nog ändå och, ser man väldigt tydligt egentligen i den här artikeln i som syn eh, på vet du, människor som kommer från andra länder och kanske har en annan trosuppfattning än vad man har rent generellt här i Sverige? Jo, alltså det är som du säger antikommunism, rasism, nynacism och kapitalism det är alltså på eller frukt på samma trö kan man säga eller trådar, det, det, det är ju... Att alltså man behöver en fiend kapitalismen behöver vara så fiender naturligtvis för att kunna utvecklas och göra större profeter. och det, det, det de har Sverigedemokraterna som, som de främsta företrädarna men för därför att vi vet ju varifrån den Sverigedemokratiska rörelsen har kommit det är avhoppade Moderater och det är de gamla nöjna i Sverige det är de som har bildat ett nytt parti så kallas. och sen att det försöka att driva driva det. Det är ju naturligtvis eh, diskussionen som hamnar den hamnar ju i och sig mycket om eh, om det var rätt eller fel att sätta in artikeln. Det, Alltså normalt sett så en debattartikel borde man ha krav på att man ska ha lite faktabelägg och där fanns ju ingen faktabeläge överhuvudtaget i den. Det fanns ingen faktasubstans alls i den artikeln som skrevs in. Jag menar muslimer, största hotet mot Sverige. Det är ju naturligtvis Och utländska hotet, det är som du säger, eftersom de bor här i Sverige, det är de man riktar sig mot. Så hur kan det överhuvudtaget vara i ett utländskt hot? Nu är det ju ofta inte artikelförfattarna eller de som sätter så, så det kan ju vara rubrik äh, äh, rubrikkförfattare som egentligen äh, ja, äh, avsat den av någon konstig anledning. Men eftersom resten av artikeln är lika substanslös, alltså lika mycket... Äh, lär mycket här är inte någonting så det kan vara kanske därför man har satt den rubriken jag tycker inte heller det gör någonting om man publicerar en sån artikel vi, vi såg det var ju många Sverigedemokrater som nu har hoppat av för att de, de inte delar den uppfattningen de, de, de ser tydligt alltså att för många har på något vis försökt att få dem till ett äh, romsrent par parti att de inte är som Hitlerpartiet som jagar judarna eller någonting sånt utan de har hittat andra grupper och, och det är ju bra på så vis. Bland annat så var det ju den uppe i Falkenberg det var på något angast ställe också. De ledande företrädare hoppade av. Och det är rätt intressant för de intervjuerade nyligen en moderat som precis hade hoppat av han var någon militärexpert eller någonting i den stilen Och så han, han pratar ju också om att inte Sverigedemokraterna var rasister, jag menar om man ser på den artikeln så är det ju ett utslag alltså det är egentligen konstigt att inte JIK av den artikeln för hets folkgrupp för det, det som vi snakkar lite om här innan hade han skrivit då att judarna är det största hotet mitt med Sverige, utländska heltet med Sverige, då hade han absolut blivit för med ett folkgrupp, men här kan han då tydligen använda andra grupper och människor, alltså en religion som påstår vara hittet med, med Sverige och det är naturligtvis bekrämmande att man inte gör, att man inte agerar mer med sådana här tendenser i Sverige, därför att vi har ändå det andra världskriget slutförbundet oss att man utvecklar alla former av nynacism och rasism. Mm. Nej, alltså det som mest irriterar mig med eh, Sverigedemokraterna alltså det här är ju det är gamla vanliga eh, nazist som man har hört tidigare och deras faktabelägg är ju precis likadana. Det är ju säkert tagit någonstans från någon, eh, någon nationalsocialistisk hemsida som finns att publiceras här i Sverige. Alltså det som är ändå mest allvarligast det är att Sverigedemokraterna försöker på något sätt få sig att de är någon form av avtagare till någon form av reformistisk socialism på något sätt. Men socialdemokratin. Ja, så, socialdemokratin då i det här fallet. Och, men grejen är att alltså, arbetarrörelsen har ju aldrig varit rasistisk egentligen. De, man har ju aldrig gjort sådana här utspel någonsin såvitt så jag vet att det kanske har funnits en enstaka passion inom arbetarrörelsen som har varit rasist. Det finns det säkert liksom. Men jag menar själva som ideologi och idé och de har de ju aldrig haft just sådana här tankar på något sätt, att man ser människor från olika skilda folkslag på något sätt, att man är konkurrent och, i, i världen. Det, det är ju någonting som borgerligheten alltid har använt sig av, men aldrig i arbetarrörelsen. Alltså. Nej, så är det. Mm. Därför vi behöver fler kommunister för att både motverka rasism och framförallt slåss för arbetsrätten. För de, de, de har ju nu rasisterna i Sverige tagit, de hade ju något de kallar landtagar och i, i, vad heter det? Klippan någonstans, uh. It kallar sig nära eller riksdagar så de använder lite samma, samma vokabulär och vi bör så alltså, de måste ju slas tillbaka för det är bara ute för att splittra arbetarrasen det handlar om klass alltså. vi har våra klassbröder i de invandrade arbetarna vi har de, våra klassbröder bland de svenska arbetarna det handlar inte om religion eller någon andras utan det är viktigt att enhet i arbetarklassens kamp mot kapitalet det är först så vi kan vinna framgångar. Där har inte demokraterna eller några andra rasistiska partier någonting att erbjuda. Det enda de vill göra det är att underställa oss kapitalet så att kapitalet ska kunna göra större profeter och därför stöd oss på postnummer 481, 53, 84, 5384 1 Med det så sa vi att har en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi luftromanar Vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi luftromanar Vår röda fana, som segern ger Röda fornan ska mot seger gå Röda fornan den ska seger nå Röda fornan ska mot seger gå Lever socialismen lever friheten